Fyrsti kafli. Brott hvarf Borómírs. Aragorn ráða sig upp hæðina. Við og við kraupa niður að jörðinni. Hobbitar eru léttstigir, svo að jafnvel fjallarekkar eiga ekki öðvelt með að reykja slóð En áðr enn kom upp á toppin, láu lækker sitra þvert yfir leiðina, og þar í deygri jörðinni fannan það sem man var að leita að. Ég sé alveg hvað var að segi sagði hann sjálfan sig. Fróði hefur hlaupið upp á hæðina. En hvað svo sem hann hefur séð þar, hefur hann snúið við og komið aftur niður. Aragorn hikaði. Hann langaði mest sjálfan til að fara alla leið upp á hásatið. Vonaðist kannski til að finna þar eitthvað sem myndi leiðbyn á honum í vanda. En tíminn var naumur. Hann virti það að vettu og hljópa áfram yfir stóra hellusteynin og upp þrebin. Svo settist hann á hásætið og leyti kringum sig. En sólin var myrkvuð og heimurinn dimmur og fjarlægur. Hann horfði frá norðri ringin í kring og aftur til norðus og sá ekkert nema hæðirnar í fjarska og ef vera kynni hann kemi auga á stóran fugl líkt og örn hátt í lofti sem lækkaði flugið smánsamann meðan hann hnýtaði ringa stóra til jæðar. Sem hann starði þannig, þá námu eiru hans fljóður skóginum fyrir neðan á frjótsbakkanum. Hann styrnaði upp. Hann heyrði hróp og sér til skelfingar grendi hann ráman róm orkanna. Svo hvað allt í einu við djúpur ymur stóra hortsins og glimur þess sveifi yfir hæðirnar og bergmálaði í kvolfónum og glumdi við svo yfirgnægði Dinn Fossins Þetta var horn borumís eftir hann, hann er í neyð svo hljópa neyður þrebin og áframi loftkastum neyður stígin Ómið auðman Íll orðlög eru yfir mér í dag allt sem ég geri fyrir úrskæðis hvað skyldi líka vera orði af sóma eftir sem hann nálgaðist fannst hann um opinn verða hærri síðan dró neyður í þeim og hornablásturinn vitnaði um örfæntingu Grimmúleg og skræk risu öskur orkana og skyndilega þagnaði hornið Aragorn ætti áfram niður síðustu brekkuna en áður en hann kæmi niður að hlíðarótum fjarlægðust hljóðin og þegar hann sneri sér til vinstri og stemdi í áttina sem þau komu úr hurfuðu þau undan og síðast greindi hann þau ekki lengur Hann dró bjart sversitt úr slíðurum og hrópaði Elendill, elendill og kom askvaðandi gegnum trjágróðurinn Þegar hann hafði farið um mílu vegalengt frá partgalen kom hann í svo rjóður ekki langt á vatnsbakkanum og þar fann hann borumýr Hann satar og stuttist upp á stóru trí eins og hann væri að kvíla sig En Aragorn sá jafnskjótt að hann var sundurskotin af merð örfa með svörtum fönum Hann heldt enn á sverði sínu en það var brotið nálagt hjáltanum að einn spútur eftir hornans var klofið í tvænt og lágu bútarnir við hliðans margir orkar lágu dauðir allt í kringum hann og við fætur hans Aragorn kraup niður við hliðans Boromir opnaði augun og reyndi að tala en honum var erfittu um mál Loftins kom hann fáeinum orðum út um varirnar Ég reyndi að taka ringina fróða, sagði hann. Mér þykir það leitt. Nú hefur mér hefnst fyrir það. Hann rendi augum yfir falla fjendur sína. Tuttugu lágu þeir minnst. Þeir eru hornir, stuttlungarnir. Orkarnir tókuð á höndum. Ég held ekki að þeir hafi mist lífið. Orkarnir bunduð á. Hann þagnaði og auga hans luktust þreytulega. Eftir andartak tók hann aftur til máls. Vertu sæll, Aragorn! Farðu til mínas týriðs og bjargaðu þjóðminni. Mér hefur mistekist. Nei, svaraði Aragorn. Tóki hönd hans og kisti hann á ennið. Þú hefur sigrað. Fáir hafa unnið slíkan sigur. Vertu í friði. Mínast týrið skal ekki falla. Boromýr brosti við. Hvert fór þér? Var fróðið það líka? spurði Aragorn. En Boromýr svaraði engu framar. Ómig aumann, sagði Aragorn. Þannig kveður okkur erfingi dynþórs, höfðingja varturtsins. Þa voru betur endalók. Og nú voru allt förun eitt í hrunið. Óverðskuldað var tröst Gandals að mér. Hvað á ég nú að gera? Bóra mér kvætti og deyjanda deyji til að fara til mínas týrðis og það þráur hjarta mitt heitast. En hvar er þá ringurinn og ringberinn? hvernig á ég að finna þá aftur og koma í vef fyrir að förunet í tvístrist? Hann kreif niður um stund og var grá til nær. Þristi enn hönd borumýrs. Þannig komu þeir Legolas og Gimli að honum. Þeir komu frá vesturhlíð fellsins, lættust hljóðlega og laumuðust milli trjána eins og þeir væru á veiðum. Gimli hafði öksi sína í hendi og Legolas var með langsferð sitt en allar örvarans voru uppurnar. Þegar þeir komu fram í rjóðrið námiður staðar undrandi. Svo stóðu þeir kyrrum sinn og ljötu höfði í sorg því að þeir skildu strax hvað hafði gerst. Ó, nú fór verð, saði Legolas og kreip niður við hlið Aragorns. Víst eldi við uppi og felldu margan orka í skóginum, en hér hefðu verið meiri nót okkar. Þó hlítu við strax kalli hortsins, en of seint að því er virðist. Við óttumst að þú sért líka særðu til ólífis. Boromýr er dáin, sagði Aragorn, en ég er með öllu ómeytur því að ég var ekki hér með honum. Hann fjalli í vörn fyrir hoppítana meðan ég var upp á hæðinni. Hoppítanir, hrópaði Gimli, hvað eru þeir? Hvað er fróði? Ég veit það ekki, svaraði Aragornum vonneslislega. En áður enn bóra mín gaf upp öndina, saða mér að orkarnir hefðu bundið á. Hann hélt að þeir væru enn á lífi. Ég hafði sendt hann til að vera með káti og pípni, en honum vannst ekki tóm til að svara mér hvort fróði og sómi hefðu líka verið með honum. Það var hún sent. Allt sem ég hef tekið mér fyrir hendur í dag hefur fari úskeiðis. Hvað eigum við nú að gera? Fyrst verðum við nú að huga að hinnu fallna, saði Legolas. Vi getum ekki skilja hann hér eftir eins og hvert hann að hræ innan um þessa ógeðslegu orka. En við verðum að hafa hraðan á, sagði Gimli. Það væri honum sísta skapi að við værum neitt að drottla. Við verðum tafa löst að veita orkunum eftirför meðan nokkur er til að einhverjir úr förunetinu séu á lífi í þeirra haldi. En við veitum ekki hvort ringberinn er þar í hópi eða ekki, sagði Aragorn. Eru við þá ekki yfirgefa hann? Verður við ekki fyrst að finna hann? Íltir okkur úr að velja? Flýtum okkur þá að framkvæma það sem okkur ber, saði Legolas. Við höfum hvorki tíma nýja tækifæri til að gráfa félá okkar sem vera bæri nýja hlaða haugum hann. En við getum borið að grjót og dísið á hann. Það er þið líka allt of erfitt og tímasóandi. Hér höfum við ekkert grjót nefnir á vatnsbakkanum, saði Gimli. Leggjum hann þá í bátinn með vopnum sínum og með vopnum sigraðara þjenda hans, sagði Aragorn. Svo sendum við hann neður Rárosfoss og felum hann fljótinu andvinn. Þegar mikla fljót Gondors ætti að tryggja að engar ítlar vættir geti misvirt bein hans. Í snatri leituður á hinum föllnu orkum, söpnuðu saman sverðum þeirra og klopnum hjálmum og skjöldum og hrúuðum upp. Sjáið, hrópaði Aragorn, hér finnum við þá ummerki og hann tók upp úr ljóðri vopnarhúfunni tvo hnífa brýta lögblöðum með innbrendum skrautrákum í gulli og rauðu og þegar hann leitaði betur fann hann líka slíðirinn svört með inngreiftum rauðum steinum Þetta eru engin orkavopn, sagði hann Þessi vopn báru hobbitarnir Vafálaust þá orkarnir svift á hnývunum en ekki þórað að halda þeim, vitandi hvaðan þeir voru. Vestrænum verk með álög til bana hverjum Mordorstjóni. Jæja, þá veitum við það, ef vinur okkar eru ennúrlífi, eru þeir afopnaðir. Ég tök greipina í mína verslu og vona að gagsta ætti allri von að geta einhvern tíman fært þeim þá aftur. Og ég, sagði Legolas, tek allar örvar sem ég get fundið því að örvamálur minn er nú tómur. Hann leitaði í vopnarhúunni og á jörðinni í kring og fann ófáar sem voru óskemndar. En með lengra skaft en alvar voru vanir að nota. Hann grann skoða þær og Aragorn skoðaði hina föllnu og sagði Þeir sem hér líkja koma ekki frá Mordur. Sumir eru úr þókufjöllum ef ég má nokku vita um orka og allt þeirra hiski. Og hér er fleira annarlegt. Vopnveira eru í engu líka vopnum orka. Þarna voru fjórir dríslar, stórir, digrir með skásett augu, gilda fætur og stórhendir. Þeir voru vopnar stuttum breiðblaða sverðum, ekki með hinn sveigðu bjúgsverð sem orka notuði venjulega og þeir höfðu boga úr íviði, langa og lagaða eins og boga manna. Á skjöldum þeirra var undarlegt ták. Lítil hvít hönd á miðjum svörtum reyt Framan á járn hjálmið þeirra var sett S-rún Víruð úr einhverjum hvítum málmi Ég hef aldrei séð þessi tákna áður, sagði Aragorn Hvað skildu við merkja? S stendur auðvitað fyrir Sauron, sagði Gimli Það liggur nú í augum uppi Nei, það getur ekki verið, sagði Legolas Sauron færi aldrei að nota alfrúnir Hann notar heldur ekki sitt reyta nafn. Hann leggur bann við því að það sé skráðið að talað, sagði Aragorn. Og hann myndi heldur aldrei nota hvítan lit. Orkarnir í þjónustu Baradurs nota merkju rauða augans. Hann stóð kyrrum stund og veltið þessu fyrir sér. Essið stendur að í higg fyrir Saruman, sagði hann loksins. Eitthvað er gagurt á seyði í Ísarngerði og vestrið er ekki lengur örugt. Það er þá eins og Gandalfur óttaðist. Með einhverjum hætti hefur sveikarinn Saruman fengið veður af ferð okkar. Þá er einnig líklegt að hann hafi frétta falli Gandalfs. Eltingasveitir frá Mórija kynnu að hafa sloppið fram hjá Lóriensvörðum eða orkarnir kynnu að hafa sneitt fram hjá því landi og haldið til Ísangerðis eftir öðrum leiðum. Orkar eru líka fljótir í förum. Auð þess kann Sarumanna abla sér að fregna með öðrum hætti Munið ég geti fuglunum? Jæja, við höfum engan tíma til að lesa úr gátun núna, sagði Gimli. Við skulum bera að borum í burt. En að því búnu verður við að lesa úr gátunum, öðruvísi getur við ekki valið rétt leið. Ef til vill eigum við ekki um neitt að velja, sagði Gimli. Dvergurinn tók öksu sína og hjó sér nokkar greinar. Þeir hnýttu þær saman um bóastrengjum og breyttu skikkjur á grindina. Á þessum grófu líkbörum er lík fjelaðsins neyður á bakkan og tóku með greipi til minnja um síðustu orustu hans sem skildu fylgja honum í hinstu siglinguna. Leiðin neyður á árbakkan var ekki löng en þó var burðurinn engan veginn öðveldur því að Boromýr var bæði hávaxin og kröftugur maður. Aragorn varð einn eftir á bakkanum og stóð vörðum líkbörunar meðan Legolas og Gimli hröðu sér gangandi til part Galen vallar Þangað var um mýlu og leið nokkur tími áður að þeir komu til baka róandi tveimur bátum með fram bakanum Við höfum frá undarlegum hlutum að segja mælti Legolas aðeins tveir bátar stóðu niður frá Við fundum hvorki tangun ég tetur af þeim þriðja Skildu orkarnir hafa tekið hann, spurði Aragorn. vi sáum engin ummerki þess, svaraði Gimli. Þá hefðu þeir líka tekið eða brotið hinna bátana og farið eins með farangurinn. Ég ætla að skoða ummerkið nánar þegar við komið þangað, sagði Aragorn. Nú lögðu þeir Boromýr í miðjan bát sem skildi bera hann á braut. Þeir tóku gráu hettuna og álfa úlpuna, Brutuð þær saman og lögðu undir höfuð hans. Þeir kemdu síða svarta lokka hans svo þeir liðuðust niður um akslir hans. Gullbeltið frá lóríen glóðu mitti hans. Hjálmin lögðuðið við hlið hans, en í kjöldu hans klófið hortnið og brotið sverð hans á samt hjöldanum. Undir fætur hans tróðuðið sverðum óvinna hans sem hann hafi felt. Svo bunduðið reypi í stefnið á báti hans en hinnum endanum í skutt síns báts og svo er meðan í tói úti á vatnið. Þeir reru döprum huga með fram ströndinni og fram hjá partgalen niður í strengin. Brattar hlýðar tól brandís glóðu því komið var fram á kvöld eftir sem þeir reru er lengra til söðurs reis úðamökkur ráros og glitraði fyrir framan þá í gildri móðu dynjandi fosniðurinn hvað við hátt í loknværu loftinu með soknuð í huga sleftu er festum líkbátsins þar lá borumýr kyrr og friðvæt og rann hægt áfram um skaut hins fljótandi vatns ströymurinn naman með sér með þeir andæfðu á sínum báti þannig leiðan framhjóðin og hægt og svýfandi fjarlæðist bátur hans sást síðast sem dökkur depill á leiðin í gullna ljósið og hvarf svo skyndilega en Ráros þrumaði áfram óhakanlegur áin hafi meðt ekki boramir svondinn þors aldrei framar myndi hann stika um stiga mínast týriðs eða standa eins og hans var háttur á kvítaturni í morgunsárið. En svo þjóðsögn komst á kreik í Gondor á síðari tímum að alfabáturinn hefði svefið niður fossinn, farið um freyðandi helinn og ströymurinn bóriðan gegnum óskiljað og áfram út um einhverja af mörgum ósakvíslum andvinns út á hafið undir stjarnanamærð að næturlegi. Um sinn sátu þér félagar þöglir og störðu eftir bátnum Svo tók Aragorn til máls Þeir muni hefja leita honum frá kvítatörni, sagði hann En hann muni aldrei snúa heim aftur Hvorki frá fjallinja fjöru Svo hófan hægt upp söngsin Um róhann yfir fenn og fóldir Frýðast þar sem grasið er Gengur hægur vestanvindur og um virkismúra fer Hvaður vestri veistu að segja vindur kvölds í hlin Sástu hinn háa borumýr við bleikföldt mánans skyn Sá ég víst hvar sjöfljót reið hann sonur Dini Þors Sá hann fara um fyrnindi er freistaskyldi Þors Svo í skugga á svölum leiðum síðast kvarf hann mér en norðanvindur heyrði víst í horni sem hann ber. Óboramýr frá múrum háum mænti ég til vestus þrátt, en eigi þú komst af auðnum lands, þar íta er fátt. Þá hvað er Legolas? Frá sjónum flýgur sunnan þeir um sand og kletta reið, með sér beran máva klak og mættur blæs um hlið faður suðri söngva vindur segja villtu helst sástu nokku borr um ég bíð en honum dvelst spurðu ei mig svo mörg þau eru manna skinin bein sem löður bylgyan lekur að á ljósu og dökku hleyn svo marga áin andvin núna út til strandar ber En norðanvindur veit það best hvað virða hann sendir mér. Ó, borumýr, hér beint í söður brautin næra sjó, en upp þá leið með ungum mávum ekki komstu þó. Síðan hvað Aragorn aftur. Napur þeisir norðanvindur neði fossa hjá. Hátt og kallt í horn hann blæs svo að heyra um turna má. Hvað úr norðri, vísir vina, viltu herma mér? Hvað er að frétta af borumýr og spiðin leiðist hér? Við Amon henn, ég ópans herði, er einn hann varðist þá. Hans klopna og brotin brand þeir báru niður að á. Hans höfuð stolt, hans leiðið lík þar lagt til kvíldar var og Ráros gullinn Ráros ströymur rekk til heljar bar. Ó Boromýr frá borgar turni blínt til norðus jafnanskall, eins lengi og ríkur Ráros foss og rennur á í dal. Þar er við, svo sneruðir stafni og eru af öllu afli til baka móti strömnum upp til partgalen. Þið létu mér eftir austanvindin, sagði Gimli, en ég segi ekkert um hann. Það er líka rétt þannig, sagði Aragorn. Brátt mun austanvindurinn bresta yfir mínast týrið og þá mun ekki hlýða að spyrja týðinda. En nú er borum í farin veg allrar veraldar og þá er að velja okkar veg. Þegar upp á bakkan kom, Rendi hann augum svipratt um grænan völlin, skyndist um, lögð oft neður í græssvörðin. Engir orkar hafa verið á ferði í þessu græsi, sagði hann. Annars verður ekkert að því ráðið. Hér eru fótspor okkar allra og liggja þvers og kruss. Ég get ekki ráðið að þeim kort nokkrir hobbitanna hafa komið hingað aftur síðan leitin að fróða hófst. Hann gekk aftur fram og bakkan, nálægt útráslitla lækjarins í ána. Hér er nokkuð greinileg spór, sagði hann. Hoppiti hefur vaðið út í vatnið en komið aftur í land. En ég get ekki greint hvar í það er. Þú getur þá ekki ráðið gátuna? Aragorn var sett til svars en hélt aftur upp að náttbólið þeirra. Hér vantar tvo bakka, sagði hann, og ég vissum að annar var bakki sóma. Hann var stór og þungur. Svar mitt verður því. Fróði hefur sjálfur haldið för áfram á báti og tekið með sér þjón sinn. Fróði hlýtur að hafa komið hingað aftur, meðan við vorum að leita hans. Ég mætti sóma sem var á niðurleið þegar ég var að leiðin upp hæðina og sagði honum að fylgja á eftir mér, en hann hlýti því ekki. Ég þykist nú skilja að hann hafi fyrstur ráðið í hug húsbónda síns og komi hingað áður en fróði var farin. Þá hefur honum ekki orðið auðvelt að skilja sóma eftir. En akkverju eftir hann að hafa skiluð okkur eftir og það á hans að segja okkur það með einu orði, sagði Gimli. Það var undarleg framkoma. Þvíveldur dreinskapur hans, sagði Aragorn. Sómi skildi það fyrst, held ég. Fróði vildi ekki leiða okkur vinni sína út í dauðan í Mordor, en hann vissi að hann varð að fara það sjálfur. Eitthvað hefur gest eftir hann yfirgaf okkur, svo hann sigraðist á óta sínum og efa. Skildu orkanir hafa ætlað að grípa hann svo hann flýði, saði Legolas. Já, hann flýði, víst gerði hann það, saði Aragorn, en ég held ekki undan orkum. Aragorn saði hinsver ekki frá því hvað líklega hefði valdið skindileiri ákvörðun fróða. Hann hélt síðistu orðum borumýrs leyndum með sjálfum sér. Jæja, svo mikið er víst, saði Legolas, að fróð er ekki lengur hérna meginn árinar. Hann einn gæti hafa tekið bátinn og svo mér hlýtur að vera með honum því aðins hann hefði getað tekið bakgan sinn. Við eigum úr tvennu að velja, sagði Gimli. Annarkvort að taka þennan eina bát sem eftir er og fara á eftir fróða eðað öðrum kosti að elta orkanna á landi. Hvorugt er líklegt til mikils árangus. Við höfum auk þess mest mikinn tíma. Leifir mér að hugsa nánar mitt ráð, sagði Aragorn. Þess vildi ég óska að ég mætti taka rétta ákvörðun og umsnúa íllum hag þessa ógæfi dags. Hann stóð um stund þegjandi. Ég mun kjósa veita orkonum eftirför, saðan Loks. Víst hefði ég helst viljað fylgja fróða til Mordor alveg til farar að loka, en ef við hæfum leitað honum í hrjóstrónum austanfljótsins, þýtti það að við yfirgæfum fangana og ofurseldum þá kvölum og dauða. Hjarta mitt hnikar mér til hins síðara úrræðis. Örlög hringberðans eru ekki lengur í mínum höndum. Föruneytið hefur lokið hlutverki sínu, en við sem hér eftir stöndum getum ekki brugðist félögum okkar með við eigum nokkurt afl eftir. Komið þá. Við leggjum tafalust af stað fótgangandi. Við verðum að létta á okkur og skilja allt eftir sem við getum án verið. Síðan höldum við föru okkar áfram jæmt á nótt sem degi. Þeir drógu síðasta bátinn á land og færðu hann í skjól inn á milli trjóna. Þar komuði rónum fyrir og settu undir hann það sem þeir ættu að skilja eftir, ymsa hluti sem þeir ættu erfitt með að bera og myndu síst þarnast. Svo yfirgáði þeir part galen. Það var orði kvöldsett þegar þeir snýru afturinn í rjóðurðið þar sem borumýr hafi fallið. Þar fetyðu þeir í spóra orkana og það þurftu ekki mikla snilli til að fylgja slóð Engin önnur þjóð skilur eftir sig slíkt slap, sagði Legolas. Þar engu líkara nema að er njót þessa sparka allt út og traðka niður lifandi gróður, jafnvel þó án sé ekki á vegi þeira. En þær þeir komast samt hratt yfir, sagði Aragorn. Það er eins og er sieu þyndarlausir á ferðinni. Þar engin vandi að fylgja slóð þeira hér í gróðlendinu, en getur orðið erfiðara á hörðum klettum og klungri. Áfram á eftir sagði Gimli. Dvergar eru líka göngugarpar, við reytumst ekki og gefum orkum ekkert eftir. En hættir við að eldningin verði löng, þeir hafa svo mikið fórskott. Vissulega, sagði Aragorn, okkur veit ekki af seglu úthaldi dverga. En komum okkur á stað, hvað sem vonið óvon mun rætast, skuli við fylgja slóð óvinn okkar og veið þeim ef við draugum þá uppi. Veituðu þeim nú slíka eftirför að ormunni fara af meðal þryggja þjóða, alva, dverga og manna. Fram á veginn þrír í vígahög. Þar með skundaði hann af stað hirti líkastur. Hann skoist milli trjóna. Hann tók fóristuna fyrir þeim óþreitandi og ólmhræður eftir að hafa loksins tekið fasta ákverðun. Þeir skunduðu gegnum skógin upp frá vatninu. Þeir stikuðu upp langar hlýðar, dimmar og harðryggjar sem bar við heiminn rauðan í sólalæginu. Húmið fjall að en þeir heldu ótröðir áfram gráir skuggar á grýttu landi.